Kuna swali hapa limekuja. Kuna swali hapa limekuja na maswali mawili ya kwamba je, mtu ataujuaje uwezo wake wa akili wakati wa kujifunza? Uwezo wake wa akili ataujuaje wakati wa kujifunza bila shaka? Katika mumarasa mtu anajijua mumarasa wa kitu, tatbiki kwa mnasemaje lakini ukifanyia kazi kitu basi huwa anajua uwezo wake ukikifanyia kazi kitu mara kwa mara utaona tu uwezo wako unapoje utafahamu mimi na uwezo wa kuhifadhi aya moja aya mbili aya tatu hadithi moja mbili utajua kama kichwa changu kinahitaji na kadri unazosogea elimu ilivyokuivala kadri unavyosogea ndivyo akili inazidi kupanuka na uwezo unakuwa mkubwa hafdhul hakimi rahimahullah ana hadithiwa ya kwamba alikuwa na hifadhi kwa siku moja juzuu mmoja na alikuwa anasalisha tarawih insha yani leo asubuhi yakiamka anasoma ile juzuu anahifadha mbele ya shekhe yake abdullah al-qaraa anahifadhi na usiku anaambiwa asalishe wakati shekhe yahya alnaji anasema nilikuwa nikishindananana mwamba anamaliza juzun nzima hajawahi kuhifadhi kule kutoka kutoka vijijini huko kwa hiyo uwezo wao kiasi kunavozogea vile ndio unavozidi kukua kwao unaifahamu akili yako inahitaji kadhaa akili yako inahitaji muda huu ndio muda mzuri wa kuhifadhi muda huu naona huwa hafikai lakini swali lingine nasema ni kuhusiana na wanawake eh wanawake utafutaji wao elimu nusuusi za kutafuta ilmu, ilmu hasijawasema wanaume peke yao Fadhila za ilmu na ujira wake wote hauja wahusu wanaume peke yao bali wahusu pia na nani na wanawake kwao wanawake nao wana sehemu ya wa kutafutaini watakikana wasomeshwe wazazi watoe juhudi kuwasomesha watoto zao wa kike na mama ni madrasa kiliandaa lile umeandaa taifa kubwa sana liliokuwa zuri na imara kwa wanawake nao unahususi za sheria ya Kiislamu katika mambo ya ilmu zinahusu nao talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wanawake nayo naingia katika muislamu kwa hiyo utafutaji wa ilmu nao una dawabiti za zile zile za kisheria katika upande wa mavazi katika mchanganyiko mwana muslim, mwana nae, katika na mengineayo ambayo yanahusu mwanamke lakini na yeye anataka asome e mimi nahimiza sana ndugu zangu sisi vijana ambao tunasoma vyuo ambao tumekuja kwenye hii seminar wallahi tutoe juhudi sana kusoma. Mashehe tulionao huko Tanzania 100 hawafiki. Lakini nyinyi wanafunzi wa Kiislamu mnao soma viuno mnazidi zaidi ya 500 na zaidi na hapo. Wakipatikana kati yenu nyinyi na wakapatikana wa chini hawa ambao hawasomi tukapatikana takriban wanafunzi 1000 wote tukeingia katika marakizi hizi za kielimu tukatoa juhudi ya kisawasawa Watu wakashindana kwenye ilmu huyu wakawa ni mbobezi kwenye elimu hii huyu wakawa ni mbobezi kwenye elimu hii tutaona matunda ya dawa hii mashehe zetu wataona matunda ya dawa hali ya kuwa wakiwa ndani ya ardhi hii hawa jafa. ama ile unasoma kuleo hii kama vile takeaway unasoma wiki huyo wao nimekuta na msiba kwetu uko huko jani sio umepotea mara wako na elimu kwetu uko shambani nimepotea mara oh siku na kazi leo katika Dar es Salaam wewe sio msomi kaa tuendelee kuwasaidia watu kazi zingine kutafuta ibada zingine lakini tukapatikana hapa na 1000 moja tu bara huku na huku wote tukalazimiana na mshehe zetu huku tukachezea hizi, hizi kapeti Tuka zikachafua wenye mali wa kapeti feni hizi zikasema tumepepea mpaka tumechoka hizi zikachafuka vijana watu soma kwa nguvu. Msikiti hakuna kupoa. Vijana wanatembea na hifadhi na rudi na hifadhi na Ukienda huko na kano hivyo hivyo. Bila shaka miaka 10 tu daawa salafia hii itakuwa ni moto. Lakini she leo shekhe leo hii talibu ilmi. Hata ukimuuliza jambo gani katika irabu hajui. Ummuulize Ibn Taymiyyah kafa maka gani? Hajui. Ummuulize tu ya fiqh tu madogo tu nasuala yafikihi madogo tu ya hadithi mbili zimegongana ajumla kwa sababu ikiimamu ya ilmu ni dogo kwa mimi nasungunza na vijana wenzangu na wale ambao wana uwezo tujitoeeni inawezekana ya sauti yangu ya kibara ikawa haifiki sala lakini nisemewe tujitoeeni nguvu zote vile vile Anasema ni njia gani nizitumie ili niweze kuondoa uvivu wakati kusoma bila shaka ni katika maradhi ambayo watu wanayo na miji pia eh miji ya pwani na joto miji ya pwani hii ya kwenu na joto kwa bila shaka joto wakati mwingine inampatia mtu malala uvivu uchovu, lakini pia kuna miji ya baridi jipo, na mpa mtu na shati hayawia uchangamfu mkali anapata lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivi likulli amalin shirra walikulli sharratun Futur kila amali unaoifanya Ya yaheri basi huwa ina uchangamfu unaianza kwa wahaka wahaka lakini kuna wakati wali kulli shiratin na kwa kila ule uchangaomfu kuna wakati tunapatwa na nini na fotu uchovu hili jambo la uchovu ni la muda tu lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akamaliza hadithi akasema na mbora katika hao ni wale ambao uchovu wake umemkuta akiwa katika sunna ni wapeni siri ndogo haishi yale mnazojisikia nyinyi mnazojisikia hizi sio elimu zote za kuhifadhi sio elimu tu za kuhifadhi a, -a kuna elimu ambayo ukiisoma kazi yako ni kucheka tupu ule uchovu kiupata ule huwa unaambiwa soma vitabu vya siha sira za wana na chuoni na natafuta anatafuta elimu utacheka utafurahi, utasikia uchangamfu tena hamasa inakua yamekushinda viko vitabu vya Thufailiuna walarabiyun maarabu ambayo kazi yao ni kuchekeshwa kinajuha hapo kina juha wale Juha mnawasikia juha hao utafaili yule bwana soma vitabu vyako kuna misamiati ya kiarabu kuna maneno ya kiarabu kuna antharul arab umechoka pokohoi msome yule jua au utafaili soma visomo vyako pale vitukio nina nini basi soma vitabu mwele unawashuona walikuwa watafuta ili pale uchoko uchovu unakuwa mchache sasa kwa sababu kuna hali fulani naipenda naiona kwa hiyo mwili unapata uchangamfu kwa hiyo sio kila wakati kuhifadhi kwa hiyo unapata na uchovu kwa sababu haujui ni kitabu gani unatakiwa ukisome lakini muda wa kichwa kinakubali tumia kuhifadhi muda huu kichwa kikubali soma vitabu vya kawaida vya historia na vinginevyo ili waweze kukusaidia wallahu tabarak wa taala طيب نختم هذا اللقاء بمباركه الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وكشرفنا